Akarlabet Uppgangur og fall Númenors Eldar halda því fram að mennitir hafi komið inn í heiminn á skuggaöld Morgots og komist fljótt undir áhrifavald hans því að hann var fljóttur að bregða við og senda fulltrúa sína til þeirra og þeir hlitti saglausir á fúlar og slægar fortöluð og byrjuð að dyrka myrkrið á sama tíma og þeir róttuðusta En sumir mannana snjölu sér burt frá ílskunni, yfirgáfu ætland sitt og hófu göngu sína í vestur. Því að einhver orðrómur hafði bóðust til þeirra að í vesturinu þektist ljós sem skugginn gæti ekki myrklað. Þjónar Morgots ofsóttu þá og hötuðu svo að ferðin varðum erfið og sóttist seint. Loks komistir þó til landsins sem horði yfir til sjávarsýðunar, til Bela lands á tímum stríðsins um gimstinanna. Þeir voru þá nefndir æ eða eða einn á sindramáli. Þeir vinir og bandamenn elda og unnu mörg hreistiverk í stríðinu gegn Morgoti. Einn af afkomendum þeirra í föðurætt var hinn Bjarti Jarendill. Í kviðunni Jarendillslægi er því líst að þegar Sigur Morgots hafi verið næstum endanlegur hafi Jarendill smíða sér skipið löðurblóm eða vingilót sem á tungumanna nefndist rotindsýl og á því sýldi um ósýld höf stöður til leita að valarlandi því að hann sóttist eftir því að fá að tala við stórvældin í þágu beggja kynstefnanna svo að valar miskunuðu sig yfir þá og sendu þeim hjálp í ítrustu neyð því blessa bæði álfar og mennan því að hann náði fram ætturnaverki sínu eftir þrotlaust erfiði og margan háska og árangurinn varð að miklir herskarar vesturdróttna komu til miðgarðs að skakkar leikinn sem jarendill snéri aldrei aftur til landsins sem hann þó elskaði svo heilt Í miklu orustu þegar Morgott var lausinn steftt og þengirími feldur til grunna voru ætanir hinir einu af ættsöfnum manna sem börðust með völum með margar aðrar þeirra voru í liði Morgotts og eftir sigur Vestjurdrottna flýðu þeir sem eftir lifðu af þessum forhestumönnum aftur til austurhéraðanna þar sem fjöldi annarra þjóða af þeirra kynstefni reikaði enn um órættir viltir og stjörnlausir og hirtu korki um hvaðningar varla né Morgotts Hannu þegar leifar hins forhetta liðs snéru aftur glæðist skuggi þeirra yfir villimenninna sem tóku þá til kónunga yfir sig. Blasi 292. Þar eftir hýrttu valar umskeið ekkert um þá menn á miðgarði sem ekki höfðu svarað peningu þeira, né heldur þeirra sem gerðu vini Morgots að höfðingum sínum. Því lifðu mennirnir enn í myrkrí og voru hrjáðir af mörgum eini sem Morgot hafi skapað á valda tísinni. Djöflum og drekum. Markvíslögum vansköpunum skepnum og hinum skítugu orkum sem voru skríta myndir barna alfuður og allur skari manna leið mikla nauð. Mannve hefði skotið morgott í burt úr heiminum og út í tómið þar fyrir utan svo að hann getur aldrei snúið aftur til veraldarinnar. Korki í anda né veru meðan vestyrðrótnar sitja enn á hásæti sínum. En martar illgræsi sem man sáði hjært áfram að skjóta fræ og öngum og vaksa og bar ítlan áböxt hvar sem einhverjir fengust til að rækta það. Þannig hjertvelli vilji hans sem þjónur hans lítu og fylgdu eftir og unnusífelt að móti vilja vala og leitiðust við að tortíma þeim sem hlítu honum. Um þetta var vesturdrottning fullkunnugt. Því settust þeir á raukstóla eftir að morgotið hafi verið skottuð út úr veröldunni til að ræða hvernig ætti að haga málum á ókomnum öldum. Þá kvættu þeir alla elda til sín gurt frá Miðgarði og þeir sem hlíttu kvaðningunni settu stað á eyjunni einu í Álvaflóa og á henni reis höfnin Avallóni en það mætti þíða sem forvalaborg því að hún var eins og ingangur að fjálvu valalandi og þar reystu þeir hinn mikla forvala turl sem er það fyrsta sem sæfærandi koma auga á þegar þeir nálgast ótdauganslöndin eftir langa siglingu yfir út en forfeður þeira konungsætta manna sem hefðu reinst trúir Hlutu einnig ríkuleg laun. Þeim veittist viska og vald og urðu langlífari en aðrir af kynþætti manna. Og sérst land var skapað ætunum til yfirráða, sem korki var hluti miðkars nýja Valalands. Þeir þur var þið komið fyrir úti í miðju úthafinu, en þó heldur nær Valalandi. Það var Ossi, þjænari ilmis, sem lyfti því úr haftjúbúnum, en áli smíðaði það að öruleiti og jávana frögaði það og eldarnir fluttu blóm og gósbruna frá eiginni einu. Land þetta nefndu Valar Andor sem þýðir gjafa land og jarendil stjarnan skein óvennulega skert til táksum að nú var allt tilbúið og um leið listi hún til að vísa leiðina yfir hafið og men undruðust að sjá silfurloga hennar fylgja í slóðsólar hennar. Ætanir undu upp segl og héldu út á hafiðu djúft. Þeir fyltu stjörnunni Og Valar höstuðu á bylgjurnar í marga daga í solskilni, þótt góður byr væri og hafluturin glitraði fyrir augum ætana eins og kristalskler og löðrið þeyttist eins og snjókorn af stafni skipanna. Blasiða 293 En svo bjart var blikið frá stjörnulöðurblómsins að á morgnana sáu mennana tindra í vestri en á skísköpnum næturhimni var sem hann logaði einn því að engin annul stjarnar gætt jafnast á við hana. Ætanir stóku um mið af stjörnunni og er þeir hafðu sýlt margar vikur sjávar sáu þeir beraði sjónrund landið sem beðirra, gjafalandið, merglandi í gullinni móðu. Þeir stigu af skipsfjöl og fundu fagurt og frjóðsamt land og þeir voru hæst ánaðir. Sjálfir kalluðu þeir þetta nýja land sitt ellenna sem þýðir stjörnu stórð en líka nefndu þeir það anadúni eða dúndanaland í vestri eða númenor á háalva tungu. Þannig að rupaft þeirrar þjóðar sem á sindriski tungu kallaðist dúndanir að öðru nafni númenar eða mannkonungar. Sem döðlegum mannum gaf alfaðir þeim ekki löst frá döðanum þótt hann vildi umbuna þeim vel en líf fyrstu kynnslóðar var lengt og þeir voru listir undan sjúkdómum til skuggin reyð yfir þá því eru ver vitir og tegnanlegir og líkari hinnum árborðnu álfum en nokkrar aðrar ættir manna. Þeir voru hávaksnir, hærri en nokkrar aðrir sínir miðkals og af augumverða listi sem af björtum stjörnum. En þeim fjölgadi líkt í landinu því að enda þótt þeir eignuðustu dætur og síni sem voru jafnvel fegur en fegur þeirra var frjósemin lítil og börnin fá. Til forna var aðalborg og höfn númenna á miðri vestusröndinni og kallaðist hún Andunie eða Dúnborg og horði í sólalægið. En á miðjulandinu var hátt og bratt fjall sem nefndist Himinsúla eða Menel Tarma, og í topnum var staður helgadur hinn um eina alföður, allstór flöt undir berum hinni, og var það eina hofið eða helgistæðurinn í öllu númenarlandi. Við rætur fjallsins voru reist grafís sí konungana, og skamt frá á svolítið til hæð stóð Armenelós, himnaborg konungana, þegulst borga og í henni stóð törn og virki sem Elros sonur í ærandils reisti, en hann skipuðu Valar fyrsta konung tundana. Nú voru þeir bræðir Elros og Elrond komnir af öllum þremur ættum ætanna, en að hluta til einnig af eldum og mæjum, því að íðriðl af Gondolin og Lúthien dóttir Meljunu voru formæður þeirra. Valar að það ekki vald til að leysa ódaulega menn undan gjöfdauðans, því að sjálfur alfæðir hefur sett þeim hann. En þegar kom til kynblöndunar, ákvað alfæðir varandi halválfa, að sýnir jærendils mættu velja sér örlög. Þá kaus Elrond að tilhera hinum árbórnu og hlaut því ódauleika þeirra. Elros kausir hlutskipti sem konungur manna, en fjökk þó útlutjað óvennilugu langlífi, miklu meiru en síðarvarð meðal manna miðgarðs, og samagilti um afkomendur hans, konunga og höfðingja númenna. Þannig lifði Elros í 500 ár og þar af ríkti hann yfir Númenalandi í 400 ár og 10. Blasiða 294 Tímin leið og meðan miðgarði fór stöðutt aftur og ljósið og viskan dofnuðu lifðu dundanir undir vend vala og í besta vinfengi við elda og uxu bæði að andlegum þroska og líkamsvegsti. Því að enda þótt þessi manþjóð hefði sér degið tungumál Þá gátu konungar þeirra og höfðingar notað öfnum höndum tunguálvana sem er höfðu lært á tímumbandalagsins og þar á leiðandi voru þeir samskiptafærir við elda, Kort sem var á eiginu einu eða í vestur hérðuðu Og fræðaþurlir lærðu einnig tungumál háálfa í hinnu blessaða ríki, því að á henni höfðu varðist margar sagnir og söngvarf á upphafi heimsins. Og þeir rytuðu bréf og bókvell og bækur af mikilli visku og færni á hátindi veldið en allt er það nú glata Af því leti að höfðingarnúmenna báru ekki aðeins eiginnafn, herður einnig við hlýðina heiti á eldatungu og samagilti um þær borgir og fagra staði sem er stoppsettu í númenalandi og á ströndum handanlanda. Dúndanir urðu að viskusinni færir í hverskins yðnum og hefðu hæglega geta þær langt fram úr hinnum yllu konungum miðgars í herðnaði og vopnapúnaði, en þær voru menn fríðarins. En umfram allt stóðu þeir framalega í skipasmýði og sjómensku. Þeir voru svo færir sjómen að aldrei hafa neynið slíki runnið upp síðan heimurinn skrapp saman. Og þar þótti mest hættuð áð kapsamara í æsku að fara í siglingar og leita æfintýra á höfunum. En höfðingum var að þótti nógum og lögðu bann við í að þeir sildu nokkuð tíman svo langt til vestus að þeir mistu sjónar á ströndum númenor Og undir það beigðu dundanir sér lengi tóttir gætu ekki skilið hvaða slíkt banna ætti að þýða. Þetta var síðar kallað valabann og tildangur mannves var að koma í vekk fyrir að númar frestuðust til að leita hins blessaða ríkis sem gæti aftur leittir þess að þeir ofmetniðust færu útfyrir sín og heimtuðu sér ódauleika vala og elda og sinnsess í ódáunislandinu. Tví að í þá daga var valaland enn sínilegt í heiminum og alfaðir heimileði völum að eiga sér dvalastað á jör sem skildi vera sínisotnað því hvernig hún hefði öll getað orðir ef Morgott hefði ekki varpað skugga sínum yfir heiminn. Númenum var full um þetta, og stundum þegar loftið var hvað tærast og sólin brá byrtu á allt úr austri, þá gáttu þeir að þeir mændu lengi í vestur séð móaðar fyrir kvítri borg á fjarlæriðs rönd og jafnvel greintar hafnarmannvirki og mikinn turn. Því að í þá daga voru númenar afar fjarsýnir en þó voru það aðeins hinnir skarpskipnustu meðalvera sem gátu greint þessa sín, hátt úr himilssúlunni eða frá hálöftu skipi sem hafði silt svo langt sem leifilegt var í vestur frá landi. Blasiða 295 Hér að þóf hann kort af númenor. Því að þeir dyrðust ekki að rjúfa band vestur drottnanna. En En er vitrustu meðalvera vissu þó að þetta land sem við ságu í fjaskanum Var í ekki hið blessaða valaríki, heldur forvarlalandi, eldahöfnin á eiginni einu, sem raunar taldist austastir hluti ódáinslanda. Og þaðan komu hinnir árborðnustundum siglandi til númenor á árarlausum bátum, eins og hvítir fuglar svífandi úr sólalaginu. Og þeir færðu með sér margar góðar gjafir, söngfugla, ilmandi blóm og hotl heilsugraus. Og þeir færðu með sér græðling af hvítatrénu, seleborn sem óks á miðri eigun einu, sem áður hafði vaksið upp af grælingi hinnar kvítu tungleikar af túnuhögi í Týrjón, Týrjónsborg, og var eftir líking stjartneikur, sem jafana hafði á sínum tíma gefið eldum í hinnu blessaða ríki. Og nú óks og blómgaðist kvítatræð í görðum konungsins í himnaborginni, og þeir fóra kallana nimlót eða mjall eik. Blómunnar opnuðust á kvöldin og fylltu nóttina ángansinni lasiða 296 Vegna siglingabans vala til vestus bendust siglingar og æfintýralegir leiðangraðt úndana því til austus og það er án takmarkanna allt frá skamdegi norðursins til heita breysku söðursins og handansöðursins til neðra skamdegisins og jafnvel til innhafana og þeir sildu í kringum meðgarð og gáti jafnvel í lyftur sín frá hárlir lyftingu skipasinna greint sjálf, sjálf morgunhliðin í austri. Og túndanir komu á stundum upp á ströndum ína stóru landa. Og þeir ömkuðu sig yfir vanræktan heim miðgarðs. Og höfðingjar númenna stígu fæti á vestu strændirnar á hinum myrku árum manna, og þeir mættu eingri mótspyrnu. Því að á þeim tímum undir skuggavaldinu voruðir ornir veikir og uppurðal litlir. Þegar nú númenarnir komu að meðal þeirra, byrjuðu þeir að kenna þeim sítt hvað. Þeir færðu þeim korn og vín, kenndu þeim að sá og mala korn. Saga við og höggva steina, og hjálpuðu þeim við að koma meiri reglu og lífsýtt eftir því sem hægt var í landi snöggdauða og yndar. Svám saman letum mennir nér á meðgarði hugreistast og hér og þar á vestuströndum fóru að rísa byggðir og menn hristu af sér og arftaka morgots losuðu sig undan óttanum við myrkrið og þeir vexumöðu minningu hinn að háböksnu sækónunga og þegar þeir hurfu brott kalluðu þeir þá guði og vonuðu að þeir snýru aftur. Því að í þátdaga stóðu númenar aldrei lengi við á miðgarði og gerðu sér enga bústaði þar. Í östur urðu þeir að sigla, en í vestur stóð hugur þeirra. Súlöngun þeirra fór vaksandi með hverju árinu og númenar fylltust þrá eftir ódáinsborginni sem er sáu úr fjarska, en þá um leið eftir eilífu lífi, lust frá döðanum og skamvinnum önaði, svo þeir fóldu ekki við og samtímist sem valdera og tyggnoks því ókýrari urðu þeir. Því að renda þóttu valar hefðu semt undani langlífi, gáttu þeir með engum móti list á undan þreitu ellinar, sem kemur á lokum yfir og leiðir til dauða. Jafnvel þeirra konunga sem komnir voru af jærendli. Og þó þeir væru langlífir, voru þeir skamlífir í augum elda. Þannig kom skugginn yfir þá og eftir vill var vilja morgkots þar á bakviðað, því að enn ynd Og mennar byrjuðu að mögla, fyrst innra með sér, en síðan ofnbelega, og mótmæla hlutskifti manna, en umfram allt valabaninu sem forböði þeim að sigla hens langt og þeir vildu til vestus. Og þeir nöldruðu sín á milli. Hvers vegna fá vesturdróknar að sýtja þannig endalist á friðstóli, meðan við verðum að deyja og vítum ekki hvert við förum, skiljum eftir húsokkar og allt sem við höfum unnið, en eldar þurf ekki að deyja. Ekki einu sinni þeir sem reysu upp gegn stórvöldunum. Og þegar við höfum sigrað öll höf og engil sjór er svo viltur eða vídur að skipa okkar geti ekki sigrast á honum, af hverju mengum við þó ekki sigla til forvalaborgar og heilsa þar upp á vinu okkar? Blasiða 297 Og sumir, sagðu, jáfnir, hví hættum við ekki bara að sigla til amalslands og njóta þar þó ekki verið nema einar dagstundar unnaðar stórvöldanna? Erum þið ekki líka orðnir voldu með að þjóða örtu? Eldar báruð þessi umæli til vala, og mannveð varð mjög áhyggifullur, og sá skýinn hrannast upp á hátegi stund Númenors. Og hann sendi fulltrúasinn til dundana, og þeir rættu af alveru þunga við konungin og aðra sem místaldir voru um örlög og skipun heimsins. Hér eru um að ræða sjálfan skapa dóm veraldafsöðu þeir. Aðeins hinn eini getur breytt honum, sá sem skapaði hana. Og ef þið ætluðu að sigla til Amanslands og stíga þar á þið blessaðar land, þá vildi ég aðeins til að forði ykkur frá snörum alls meðskilnings bendu grá að það myndi ekkert gegnast ykkur. Því að það er ekki landið sem hefur gert íbúaskina döðlösa, heldur eru það ódækindur sem hafa helga landið. Og það myndið þið einungis visna og eldast þeimun fyrr eins og náttfyrildi í stjarkuði sólaljósi. Þá mælti konungur, en lifir ekki enn járendil, ella bið hann ekki í Jamanslandi. Svarið í því var þér sjálfum fullkunuttum að það var einstök undantekning þar sem hann var dæmdur til hinna árbornu sem ekki deiga. En það er líka hann stórmur sem hann færi ekki breytt og aldrei snúið aftur til Táuinslanda. Þú og þín þjóð aftur móti tilheyrði ekki hinum árbornu heldur eruðu aðeins dauðlegir menn eins og alfadir skapaði ykkur. En þið virðistu le vilja náta gæði að beggja kynþátta. Sigla til Valalands þar ekur og snúa svo aftur til ykkar heima að eigin geðþóta, en það gengur ekki. Valar geta heldur ekki leist ykkur undan gjöfum alföður. Þú segir að eldar gangi refsílausir, jafnverð þeir sem gerðu uppreist, degi ekki, heldur hafi eilíft líf. En það er þeim þó hvorki í launni refsing, heldur fælsta því sjálfri tilvist þeirra. Þeir geta ekki stoppið burt, heldur er þeir bundnir við þennan heim, og geta aldrei losnað úr honum, s því að lífslengd hans er lífslengd þeirra. Og þú segir að ykkur sér refsað fyrir uppleist manna sem þið hafði ekki tekið átt í og fyrir það verðið þið að deyja. En þetta er ekki heldur rétt, því að það var ekki felt yfir ykkur sem er en refsing. Þannig getið þið losnað og yfirgefið heiminn og eru þið ekki bundnir honum hvorki í ánæju nýja ellið þreitu. Hvor okkur eftir þá að öfunda hinn? Og nú mennars voruðu, en er nokkur furða þótt við Jafnvel þann lítinn módlegasta hérna ódægjandi. Blasiðið að 298. Því að okkur er allir að trúa í blindni og vona án minsta öryggis, án þess að hafa hugmyndum hvar við lendum í næstu andrá. Þó elskum við líka jörðina og viljum ekki skildjast við hana. Þá svo eruðu sendimennirnir. er sú að við valar vítum ekki einu sinni allan hug alföður tílíkar. Hann hefur ekki opinbærað okkur allt sem yfir á að koma. En okkur virðist að þey búiði í rauninni ekki hér. Nei heldur í amanslandi. Nei neinstaðar innan ystu heimsins hvarfauga. Og hitt vitum við að menn litu fistar þann skaparðóm alfritur að þeir skyldu deggja sem góðalgjóf. Þeir fóru aðeins að líta það sem böl eftir að þeir komist undir skugga morgots. Og þeim fannst er umlutir hræðilegu myrkri sem er skeldust. Þá gerðu þúmir vera þeruðarfullir og stórir upp á sig og vildu ekki deggja fyrir þeir voru sviftir lífinu. Við sem eigum bera sívaxandi og slígandi þunga árana getum ekki skilið þá aftöðu. En hitt er alvarlegra ef þessi óanægi er afturbyrða ángur ykkur. Við óttumst og það sem erkið þess að skuggins sé aftur farin að naga hjartarætur ykkar. Því viljum við, enda þótt því séu dundanir, fegulstir allra manna sem leistuð ykkur frá skjúkanum og börðust hristilega gegnunum, nú segja við ykkur. Varið ykkur. Ekki verður reysið upp gegn vilja hins eina. Því byrja valar ykkur einlanlega að lítilsvirða ekki það traust sem ykkur er sínt, svo það breytist ekki í fjötra sem kreppa að ykkur. Bindið þreymur von ykkar við það að áðurinn yfir líkur muni jafnvel minstu langanir ykkar bera ávöxt. Higgið að því að alfaðir innrætti og ykkur ást á ördu og slíkt gerir ekki án tilgangs. Samt sem áður unni margar kynstóðir óborinn manna fara hjá, áðurinn hann þann tilgang og hann mun opinbera hann ykkur en ekki völ Þessir aðbörðir áttu sér stað á dögum Tar-Syrjadans konungs, sem kallaðist skipasmíður, og sonar hans Tar-Adanemíls, hins mikla. Þeir voru stórlátir konungar og fjögráðuðir. Þeir gerðu menn mikars skattskilda og hirtu meira en er vittu. Það var þýr Tar-Adanemíls sem sendibúðarnir komu. Hann var frettandi konungur Númenors. Þá hafði ríkið staðið í meira enn 2000 ár og var þá á hátindi blómatíma síns þótt veralliðt veldi þeirra að þið enn eftir að aukast. Adanamýr tók illa ábendingum sendipóðana, skeitti síðan ekki dumðær og þorri þjóðarinnar stutti hann, fyrir að alla langaði til að sigrast á döðanum og þurfa ekki að býða hins óvænta án vonar. Adanamýr var fjörgamall og ríg hjalt sér í lífið, þótt að væri fyrir lungu orðunum gleði snögt. Hann var fyrst í núminna konungurinn sem þannig hæðaði sér, ófáanlegur til að víkja fyrir hennan var orðin vittstóla og ósjánberga, ófáanlegur til að fela síni í sínum konungtóm, þóttan væri á besta aldri. Blasiða 299 Það hafði annars verið háttur númenna konunga að kvænast seint á síni löngu aðevi og víkja síðan úr háseti fyrir einum sona sinna, einhverjum sem hefði náð fullum líkamsversti og þroska. Þegar Tar-Atanamýr fjallfrá, tók Tar-Ankalimón sonurans við ríki en hann var sama sínis og á hans dögum fór að gæta ágrinnings meðar þjóðarinnar. Annars vegar var meiri hlutin sem kallaðist konungsmenn sem voru rjókafyllir og gerust frákverfir eldum og völum. En í minni hlutanum voru álva vinninnir. Þótt þeir veru enn hotlir konunginum og allri ætt elrósar vildu þeir umfram allt presta vinnóttuna við elda og hlýta ráðum vesturdrótna. Þeir kalluðu sig hinna trúföstu en samt voru þeir ekki alveg lausir vi Þegar þeir höfðu miklar áhyggjur af dauðanum. Þannig fór að draga úr hamingju og lífsgleði hennar vestranu þjóðar. En tignarveldi hennar og glæsibragur fór enn vaksandi. Því að konungarnir og þjóðin bjó orðir yfir mikilli í visku. Og þó þurru verið hættur að elska vala, óttuðust þeir það vann. Þannig dyrðust þeir ekki að brjóta valabannið með því að sigla yfir þau mörg sem þeim voru sett. Þeir stunduðu æmeiri siglingar og á En óttin við dauðan magnaðist ei meir og fyllti á myrkri. Þeir ryndu að beita öllum brögdum til að freista honum og hugleiða jafnvel hvernig sigrast mætti á honum. Þeir byrjuðu að byggja mikla skála fyrir hina dauðu. Meðan spekingar þeirra unnu stöðugt að rannsóknum og lindartömi dauðans. Hvort hátt væri að reisa menn upp frá dauðum eða að minnsta kosti a lengja líf þeirra. Ekki návist annar en sá að nýjar aðferðir fundust til að varðveita lík órótnuð. Og allst að var voru það sem döðin var við völd í myrkrinu. En þeir sem ennlifðu snýru sér enn ágavara að hverskins glaumi og gleðskap og ásóttust aði meira óhóf og auðlegð. Og eftir dagar tar angalímons var ekki lengur hýrtum að þæra hinum eina fórnir fyrstu uppskjörunar og menn hættu í að helgidómin uppi á tindi himinsúlunar í miðju landinu. Þá gerist það um þessar myndir að nú meinar stopnuðu fyrstu meiri áttar landnamsýn Þeim fannst eigjan sín sífert fara minnkandi. Svo korti væri þar friðar finna með vettvang fyrir óþrýðandi aðalöngkundyrra. Nú álsaldi steyr auðl og völd yfir miðgarði, og því að vestrið var þeim lokað. Því tóku margir þeirra sig upp og fluttust þangað. En nú komu þeir fremur fram sem yfirráðsessegir en lærdómsmeistarar, gerdu sig að höfðingum sem innheimtu skatta. Í stað þessar áður höfðu þeir veitt óþekpi sjálp og uppfræðslu. Blasið 300. Þinn miklu hafskip númenna áttu nú orðir tíðsilt með byrnum til austus og sneru aftur drekklaðin allskins auðaðum. Veldi og tegn konunga þeirra fór síði vaksandi, og þeir drukku og svölluðu og klættust í silfur og gull. Álfavinninnir áttu lítinn þátt í þessu. Þeir einir yfkuðu komur sínar til norðurkjæraða miðgars, lands gilgalaðs, treystu vin áttu sína við álfa og styrtu á í vinamunu gegn saurónni og þeir sildu til hafnar í konungsöfn, pelargir, nokkuð fyrir ofan ósahins mikla andvinnjartljóts. En flóta konungsins sildu líka langt til söðurs, og frá yfirráðum þeirra og köstilum þar berst óhugnanlegur orðasveimur í sagnasjóð manna. Á þessum tíma reis Sauron upp á meikarði, eins og skiltir frá annarstæðar. Hann eldist og sneri sér aftur að yllvirkjum þeim sem hann hafði alist uppið hjá Morgott og orðið mikill af þeim. Hann hafði þegar á ríkistjórnarárum Tar-Mínastíls, ellefta konungs númenna, tekið að víkir það landað sem Mordor heitir, eða myrkra land, og reist törnin Baratdúr eða myrkra virki, og þaðan í frá leitaðist hann stöðutt við hann á yfirráðum yfir öllum miðgarði, að verða svo að segja konungur allra konunga, og sem Guð í augumanna. En enganlega hataist Sauron við númenna vegna afrik að færa þeirra og Óinsfort na Pantelassera við álfa og hotlustu þeira við vala. Og ekki batnaði það eftir að Tar mínastýr kom til liðs við Gilganað. Eftir að hringurinn eini var smíðaður og leiti til stýrjaldar milli Saurons og álfanna á Vesturstörð. Í þeirri stýrjöld komstanna því, hver númenakonungarnir höfðu vaxið að herstyrk og klæsi Og því meira hataðan þá. En umleit óktaðistan þá, að þeir myndu láta kné afylgja kvíði og gera innrás í ríki og sviftan hinu víðlenda ríki sínu Jaustri. En lengi dýrðist hann ekki að storka sjávardrottnum og forðastist að láta stilt sinn taka í framtíðræðunum. En Sauron var undirföregull og alltaf útsmoginn með svikabrað. Og þannig er sagt að miðill þeirra sem að náði valdi yfir með hringnum nýju hafi verið 3 af höfðingum númenna. Og þegar úlæjar eða ánlíkamarnir risu upp sem hringvomar þjónar hans og eftir að ógnar valdi hans og yfirráði yfir mönnum hafi stórlega magnast hófan fyrstu alligur sínar á virki númenna á strönd hafsins. Þá var skugginn byrjaður að dekkjast yfir númenor og líf konungana að stýttast vegna framferði sérra, en því harðvíturi urðu þeir út í vala. Nú tók tuttugasti konungurinn við veldisbrota færa sinna og settist á hásættið undir nefninu Adunakór, vestur dróttin, og þar með hvarf hann frá álva tungu og bannaði notkuninnar í sín þá sigra 301 samt var nafnan ritað herúnúmen á hálf atunga í konungaskráni samkvæmt forðinni hef sem konungarnir þorðu ekki að misvirða algjörlega af ótta við að boða því ógæðu en hinum trúfæstu fannst að yfirlæti slektur hóvi að kalla sig því heiti sem Valarþáru og reynti nú mjög á þá er á trogaðist hollustófer að hafa ætt Elrosar og teiknun þeirra á hinu æðra valdi en verra átti yfir að koma Því að Ar-Gimildsór, tuttugasi og annarkónungurinn, tók að ofsækja þá trúföstu. Í stjórnartíð hans var hægt að hyrða um hvítatrét og því fóra hröldna. Loks spannaði hann algjörlegar nótkun álfatungna og refsaði þeim sem hefðu nokkul skipti við skipin frá eigunni einu, sem komu enn á laun að vestuströndinni. Nú hagaði svo til að álfavinninnir byggu helst í vesturheruðum Númenors, en ar Fyrir skipaði öllum sem tilhefðu þeim flokki að færa sig um set og flutti á nöðuga frá vesturhlutanum og yfir í austurhlutan og þar var fylgst með þeim. Helsta byggð inn að trúföstu var því upp á síðkastið kringum austurhöfnina, rómenna, og þaðan undumargil vera uppsægl sín og leytiðu til miðgarðs. Engum nýrðriðsranda, þar sem þau eldu tengstín við þá elda sem enn hafðust við í konungsriki Gilgalas. Konungum Númenors var kunnutt um þessi tengsl, en réttu kirtlíkja, svo lengi sem álfarvinnir sildu burt úr landinu, en snýru ekki eftir tilbaka. Hinsvegar vildu þeir slíta allri vinatu við álvana á eigunni einu, kalluðu þá njósnara vala, því að þeir vildu ekki að af aðterlið og fyrirallunum bærust til vestudrótna. En manve var kunnutt um allar þeirra gerðir. Valar fylltust reiði út í konunga Númenors og hættu að veita þeim er aðgjöf og vernd og sigling frá eiginu einu barst ekki framar úr sólalæginu og dúnhöfn, handúni ég lagðist í vanhyrðu Næstir konungunum í Númenor af virðingu komu höfðingjarnir yfir dúmborg því að þeir voru að hlýðargrein komnir af Elfrósi afkomendur Silmarínar, elstu dóttur Tar Eilendís, fjórða konungs Númenors Þessir höfðingjar voru vissilega hotlir konungunum og tygnuðu þá Höfðingi Dúmburgar var ættið með að fremstu ráðgjafa veldisbrotans. En á sama tíma báruðu þeir frá upp að ást til elda og tegnuðu vala. Og eftir því sem skukkin þingdist, reyndu þeir hvað er gátu að liðsina þeim trúföstu. Lengi vildu þeir þó ekki lýsa yfir opumverum stuðningi við þá, en reyndu fremur að milda höfðingja veldisbrotans með hófærum ráðum. Það var ein hefðarkona að nafni Indsilbeta, sem þýðir beta, fyrir fegurð. Móður hennar var Lindóra, sístir Jarends dúnborgarhæðingja á dögum Ar Sagalfors, föður Ar Gimilsórs. Blasiða 302 Og Gimilsór tók hann sér til eiginkonu, þótt henni værið að líta skapi, því að hún var eina fyrnum trúföstu og hafði það frá móður sinni. En konungarnir og sinir þeirra voru orðnir að þeir tóku ekki gildanina neytun gegn óskum sinum. Þjónabann þeirra var ástlöst og hjarn ástlöst varð bræðralag tækja svona þeirra. Sá eldri, einsýladútt, líktist móður sinni að skapgerð og útliti en sá yngri Gimilkat líktist föður sinum, nema hvað hann var kannski enn ráðríkari og einþýkari. Fremur hefði Ar Gimiltsór kosið að láta honum eftir vertisbróta sinn en eldri sinunum ef ríkislög hefur leift það. En þegar einsýladútt kom til ríkis tók hann sér konungseiti á álvatungu eins og forðum var gert. og hann kallaði sig tar-palantýr eða párnatýri sem þýðir einn þjarskikni því að slíkt var bæri eðli augna hans og framsýns hugar og jafnvel þeir sem voru honum andvígir urðu að viðurkenna orðans sem sannarlegs sjáhanda. Hann létti ánöðinni um sinn af þeim trúföstu og hjælt á réttum hátíðum að helgist að hins eina uppi á heiminnsúlufjalli sem argimildsor haðir hans hafði vanrækt. Og hann aftur hyrða af kostgefni um hvítatræð og spáði því að konungsættin myndi útdauð verða ef træð vissnaði upp. En yfirbót hans kom of sent til að lægja reiði vala vegna óskamfélni feðra hans, Samfar því að þorri þjóðarinnar síndi enga yðrun. Gimilkat bróður hans var kröftugur og harður af sér og gerist nú fóringi flokksins sem áður höfður kalla sig konungsmenn og snérist opumbelega gegn vilja bróður síns eftir því sem hann forði og þó enn meira í láginni. Þannig orðu ríkisjörnar ár Pálna týra honum mæðu á margan hátt, og hann dróð sig oft í hlía til vestustrandarinnar. Þá stæg hann oft upp í turð konung á landsendafjalli, Óromett, og þaðan mændi hann í vestur í von um að sjá segl á hafinu. En engin sigling var lengur úr vestri til númenor og forvalaborg var hölin skýjamóðu. Gimmilkatt andaðist þegar hann átti eftir 2 ár í 200. Þann tálu var stutt æfiskeið í Elrosarætt. Jafnvel eftir að hann í fora En ekki varð friðvelnlegra fyrir konunginn. Því að sonur Gimilcats, hann nafni Faradsón, var enn róðlausari og gráðuri í auð og völd en faðir hans. Hann hafði verið í mikið í utanlandsferðum og stýrt hernaði númenna á ströndum Miðgarðs til að fenja út veldi sitt yfir öðrum mannabygdum. Þannig hafði hann hlutið mikla fræði sem stríðsforingi bæði á sjó og landi. Þegar hann því sneri heim til Númelalands og frétti af fráfalli föður síns, neyðist hugur fólks mjög til hans, og ekki sísta því að hann færði með sér mikil auðaðiði og var þá óvennulega örlátur á fjö. Blasiða 303 Þá koma því að Pálna Týri var sattur lífdaga og dó. Hann átti engan son, aðeins dóttur, sem hann nefndi Míriel á Álvatungu, og henni bar númeréttu verdisbrotin samkant lögum Númena. En Faradson tók hann sér fyrir eiginkonu andstætt vilja hennar og var það fóliskulega gert, en einnig alvarlegt brot á lögum núminna sem lefðu ekki nánari skildleika þjóna en fremenninga og gilti þau lög einnig innan konungsættirinnar. Og strax á brúðgöpið hafði færi fram, hrifsaði hann veltisbrotan í sínar hendur og tók sér konungsættið Ar Faradson eða Tar-Kalíón á alvatungu og nafni konusinnar breytti hann í Ar-Cimrafel. Ar Faradson gullkonungur, eins og hann kallaði sig, var voldugastur og stórlátastur allra þeirra sem sveflað höfðu veldisbróta sækonunganna frá upphafi Númenór ríkis. En þeir voru orðnir fjórir og tuttugu konungarnir og drottningarnar sem ríkt höfðu yfir Númenór og sváfu nú svefnunum langa á gullbeði í grafísjónum undir hlýðum himinsúlufjálsins. Og þar sem Faradson sat nú á sínu dýrindislega hásæti í himnaborg í tegn síns veldis, Þorinn að ala með sér myrkar hugsanir og stýrði allar áfram því að hann hafði nú fengið þregnir af styrk Sigrúnars ríkis og hatri hans á vestrænunninni nú komu til hans skipherrar og sæfærarar á austurvegi og greyndunum frá því að Sauron færðist í aukana og væri farna að sína veldi sitt eftir að Faradson hefði snúið heim frá Miðgarði einkum þristianar strandborgarneirnar og þá hefðu hann lýst því óopinberlega yfir að hann væri konungur manna og markmið sitt væri að hrekija á sjó út og yfir að eiga númennur er það var í hátt. Agar Farajson varð æva reiður er hann heyrði þessi tíðindi. Sat hann þá löngum í þungum þunkum og var að bræða með sér í leinum hvaða nætti til brasa taka. Hann náði valdafíknin um fullkommið alræði viljans taki á honum. Og hann ákvað án þessarra ráðfara sívi Vala eða nokkru nennan að hann einn skildi gera tilkall til að nefnast konungur menna. Og í því þvískgini hugðist hann til að gerast lénsegn sinn og þjón. Í ofurdrambi sínum fannst hann um að nokkur annar konungur mætti nokkuð tíma verða svo öflugur að hann dyrðist að eitja kappi með erfingja jarandils. Til að fylgja því eftir leti hefja smíðar á gífilegum vopnabyrðum og fjölda voldur herskipa sem hann fylgti með gríðarlegasta výbunaði. Og þegar þessari herfæðingu var lokið, leti flotin úr höfn og sildi í östur. Mennirnir í strand hérðu meðgars sáu hinn mörgu segl koma aðvíf Litu skarlati og glampandi í rauða gulli, og þeir eruðu skerkaðir og flýðu upp í ínsveitinnar. En að lokum lagði flotina landi þar sem heita Umburur, en þar höfðu númennar fundið sér lífhöfn af náttúrunnar hendi. Blasiða 304 En nærsveitinnar allt umkörfis voru auðar og tómar þegar stór fylkingar sækonungsins hófu sókn inn á miðkald. Tannig marsiruðu þeir sjöð daga í röð Hjældu herrmerkjum háttaloft og feittu lúðura þar til þeir komu að hæð nokkuri. Konungurinn hjældu upp hana og let reisa þar við þarna og hásæti. Þar sett upp bækistöðvar sínar á miðjú landinu og allt um kring voru tjaldbúðir settar, svo ekki sá útifir þær með bláum, gullnum og kvítum tjöldum, svo myndi á skrúðulítan blómvang. Þaðan sendi hann kallara sína, sem skipuðu sauróni að mæta frammi fyrir sér og vinna sér trúnaðareiða og það óvænt að gerðist, að Sauron mætti. Hann steig niður úr sínu volduga baratdúr, myrkravirki, og hjælti til fundar við konung, án þess að veita minnist að viðna. Því að honum var ljóst að vald og virðing sækonungsins fór langt fram úr sögusögnum, svo hann gæti ekki treyst því að jafnvel fremstu herskúrungar sínir gæti nokkuð allt kappi við konung. Hann gæti sér fyljóst að sú stund væri ekki upprunin að hann gæti komið vilja sínum fram yfir og hann var nógu slægur til að gera sér grein fyrir að stundum var í komast lengra með kænsku en valdi. Því lítilekkaði hann sig í byli frammi fyrir Ar og talaði sílkitungu við hann og nærstættir menn undruðust það hverða margt sangjarn og vitur. En Ar Faradson ekki blekkjast svo auðveldlega. Og honum dætti hug að til þess að tryggja betur emdil saurons og hotlustu eida væri réttara að flytja með sér til númunurs sem gísl sjálfsýns og allra þjænara sína, og að myggarði. Sauron fjælst á það, og lét sem sér þættu það harði kostir, en í rauninni var hann mjög ánæður með það, og fannst þjóna vel tilgangi sínum. Þannig sildi Sauron yfir hafið, og leit augum í fyrsta skipti landið Númenor og himnaborgina Armenelos á hátindi glæsibraksins. Hann varð furðu lostin af öllu því ríkidæmi sem barðir í raugu, en fylltist því meiri öfund og hadrið. En svo slungin og slægur var hann bæði í orðum og æði, og svo vilja sterkur í leinum, að áður en þrjú ár voru liðin var hann orðinn nálast í ráðgjafi í lenda ráði konungsins. Því að hugnáns sætt skeflið lá honum jæfnan á tungu, og ekki skorti hann heldur vitið og þekkinguna um svo margt sem mönnum var hulið. Og þegar aðrir ráðgjafar og heilstjórar sáu hvað mikil tröst konungur hafði á honum, fóruð þeir allir að smjadra þyrir honum, nema einn, Amandill höfðingi Og smám saman fór að geta breytinga í landinu, svo að álfavinum hætti að lítast á blíkuna. Margir forðu ekki að næðin falla frá hugssjónum af óta, og þá sem enn spyrntu við brottum og kölluðu sig hinn að trúföstu, fóru óvinnirnir að fordæma sem uppreisnafsæki. Blasiða 305 Því að nú notfærði Sauran sér að hann skorti ekki eirumanna til að heyra, og hann hófa þræta með margvíslugum rauksendum gegn allu því sem valar höfði kent. Hann benti númenum á að í heiminum, bæði í austri og jafnvel í vestri, væru mörg höf og mörg lönd sem þeir getur lagt undi sí og komist þar yfir ótölulegan auð. Og jafnvel þóttir sildu lokum til enda allra þessara landa og hafa, lægið þar fyrir handan við forna myrkur. Og úr því myrkri, sagðan, var veröldin eitt sinn sköpuð. Enda er myrkrið þar eina sem hefur nokkuð gildi. Og því mun höfðingi þess skapa fleiri veraldir fyrir þá sem honum þjóna og ebla hag þeirra án enda. Og Ar Faradsson spurði Hver er myrkra dróttin? Þá fór Sauron með konungi bak við lastjardýr og laug af honum er hann mælti Hann er sá sem aldrei má nefna. Þegar Valar hafa lindunum til að blekja ykkur og lauma þessi stað fram nafni hins eina, Eru sem er ekki hana en vofa og hugarböldur til þess eins að fjötra mennina í þrældómi sínum. Þeir þykjast mæla fram vefrétt hins eina en segja bara það sem þeim sjálfum sínist. En sá sem er í rauninni herran mun að lokum sigra og leysa alla undan þessari vofu. Lafn hans er Melkor, allstróttinn, frelsiskefi og hann mun epla yður og gjöra yður sterkari en áður. Þá snýri konungurinn Ar Faradsson tilbeðslu sinni að myrkrinu og tegnaði Melkor hafðingar þess í fyrstu á laun, en síðan ofenbelega og að þjóð sinni ásjafandi sem einnig að mestu leiti snýrist á svei með honum. En þó fyrirfundust enn leifar hinna trúfastu og eins og áður hefur verið að vikið voru þeir nú engum í austurhöfninni rómenna og nágrinni hennar en þó líka dreifðir hér og þar í landinu. Fóringi þeirra, sá sem þeir helst leituðu til um mernd og huggun, var Amandill sem áður varum einst á einn af ráðgjum konungs og sonur hans Eilandill en aftur voru sínir hans Ísildur og Anaríón Ungir menn á mælikvarða númynda. Þeir fæðgar Amandill og Eilandill voru miklir skipstjórar og sækarpar. Þeir voru afkomundur eldlósar að hlýðar grein frá tar minjatúr, en ekki af hinni ríkjandi grein og hásætis í himnaborginni armenninleás. Miklir kærleikar höfðu verið með Amandili og Faradsoni í æsku og því hafði hann setið alla tíð síðan í ríkisráði konungs, þóttan væri þektur sem álva vinur. En nú varð bre eftir að Sauron kom til skælana, fyrir að hann hataði hann meira en nokkurn annan og kom þín nú til leiðar að hann þekk laust frá stöðu sinni. En hann var svo gufugur og hafði verið svo frægur sækarpur að það naut enn armennar virðingar, svo korki konungurinn nýja Sauron dyrðust að leggja hendur á hann. Blasiða 306 Amandill kvarf því til austur og kvatti alla trúfasta að flytjastonga svo lítið bæri á. Því að hann ótaðist að verra myndi eftir og að allir álfavinnir yrðu í lífsættu. Og svo fór sem hann ótaðist. Nú var helgistæðurinn á heimilnsúlu yfirgefinn. Því að enda þótt Sauron dyrðist ekki að sörgan, bannaði konungurinn að þýlaðri döðarefsingu að nokkur mæður færið langað upp. Ekki einu sinni hinn er trúföstu sem teignuðu alföður. Og Sauron kvatti konungin til að högva neyður hvítatræð, mjall eik hinn að sem óks í konungsgarðinum. Hann vildi að það virði fjarlægt af því að það væri til minningar um elda og ljós valalands. En konungurinn var í fyrstu mjög tregur til þess. Það sem hann hafi grunnum að öllug hans og konungsattarinnar varu nátengt trenu, eins og þar pármatýri hafi sagt fyrir um. Þannig fór fyrir honum í fáfræði sinni að hann sem nú var farin að hata elda og vala vildi samt ekki alveg slíta sig frá táknum fyrri hotlustu númenna. En þegar Amandill heyrði ávæning af því hvað Sauron ætlaði sér, varðan sár hryggur, því hann vissi að Sauron myndi hafa sitt fram í því sem öðru sem hann vildi. Hann rætti því við elendil, són sinn og hans sinni og rætti fyrir þeim sögu trjána í Valalandi. Ísildur var sagnafár, en um nóttina kvar hann og vann það afrek sem varð honum til eilífurar fræðar. Því að hann hélt aðleinn í dulargerfi til himnaborgar og lættist inn í gærða konungsins, þótt þeir væri nú forbóðnir hinnum trúföstu, og hann kom þanga sem tríastóð, en það var stránglega bannað að bóði Saurons sem let verði sína vaktaðað dag og nótt. Þá var svo komið að mjall var orðin dökk og blómlaus, því að komi var langt fram á haust og vetur veturnálgaðist og Ísildri tókst að laumast framhjófverðunum og tók ávöxt af trénu sem hekk á því. En við þar vaknaði vörðurinn og réðst á hann, en hann ruddi sér braut í gegnum varðsveitina og hlaut mörg sár. Þannig komst hann undan, og vegna dulargervissins þekktist ekki hver þar hefði verða verki. Loksins dróst Ísildur við illan leik til austurhafnar og færði að mann til í afa sínum ávöxtin í hendur, áður en hann neig niður. Síðan var áusturinn gróðursettur með leynd, og Amandill blessaði það sæði, og uppað því óks nýrkvistur að vori, sem dafnaði vel, og þegar fyrstu brumsbrókarans opnuðust, bráðið skynntilega af Ísildri, sem hafði legið lengi nær dauða en lífi, og Saurans voru gróin. Þarna mátti litlu muna, því eftir árásina að trénu, létt konungurinn undansaurunni og feldi í hvita og afnættaði þannig endanlega öllum vináttutengslum feðra sinna. Því næst hófst saur handa um að byggja í miðjum höfðustæð númenna, himnaborginni, rísabaxið hóf, sem að kallaði gullborginna. Blasiða 307 Grunnflötur þess var ringlega og þermál þess var 500 fett og vekkirinnir voru 50 fett á þygt og þeir rísu 500 fett frá jörðu og yfirhófinu var voldugt kvolf, sem allt var silfrað og þannig reysað og glampaði í sjólinni, svo það sást úr óra fjallæð, en brátt dofnaði ljósið, því að það fjall á silfrið og það varð kolsvart. Því að í miðju þessu ringlega hófi stóð geysi mikill brennifórnaralltari, og beint fyrir ofan á miðju kvolfinu var útblástus op og upp úr því niklaðist reykjarmökkurinn. Fyrsta íkveikjan á aldarinu var viðurinn úr mjallleik, sem Sauron hafi látið hökva og glumti við hátt snark meðan til brunnu. Fólk undraðist þá gífulegu reikjartstippu sem læði upp um opið og breytti úr sér, svo að landið var hulið svælunni í heila viku, þangatilun barst hægt til vestus. Síðan var stanslust haldið áfram að brenna og senda eitraða reikjastrókana út í loftið, því að vald Saurons var aði meira. Og nú hófst í hovinu fórnargerði til Melkors með blóðsúthellingum og kvölum og myrkrakvúðin var beiðin um að frelssa fólkið undan dauðanum. Og oftast völdu þær einhverja úr hópi hinna trúfæstu sem fórnlaend. Aldrei þá openbilega samkvæmt ákæri um að þeir neituðu að dýrka Melkor hinn mikla frelssara, heldur voru fundin upp önnur ákærlætriði, eins og að þeir höttuðu konunginn og hæfdu gest uppreista menn gegn eða að þeir hefdu gert samsæri gegn náunganum og byrtaði þeim lýgum og eitri. Þessar ákærur voru að mestuleiti upploknar, en auðvitað var biskjan mikil á þessum tíma, og hatur kvitti af sér hatur. En ekki varð vart við að þeir losnuðu við döðan úr landi. Fert á móti kom fyrr yfir og varð tíðari. Hann fór líka að byrðast í fleiri ólíku myndum og í sumum mjög hræðilegum. Því að fram til þessa höfðu menn smám saman verðið reskast, Þar þið þeir voru að orðnir þreyttir lífdaga og lögðust nýður og sopnuðu út af. En nú fóru elskins sjúkdómar og sturgluna sækja afi. Og því fylgdi enn meiri hræðsla við að deyja og hverfa út í myrkrið til þess myrkra hafðingja sem þeir voru farnir að tilbyðja. Og þegar þeir íhuguðu þetta, yðruðu steir og bölfuðu sjálfnum sér á banabeðinum. Og vegna vestnandi innrætis gripu menn til vopna að minsta tilifni og drábu hver annan þeir eru uppstökkari og ofsafengdari en það fór Sauron og þjónustumenn hans hamförum um landið til að etja fólki hverju gegn höðru og æsa það upp til að mögla gegn konunginum og höfningjónum og hverjum þeim sem átti eitthvað sem aðrir áttu ekki. Og þá greipu efnamenn og valdavar til grimmvilegra hefndaraðgirða. Blasiða 308 Þrátt fyrir það ímynduðu númenar sér lengi vel að enn væri mikils blómatími hjá þeim. Og þó þjóðin væri ekki lengur sénlega hamingjusöf voru þó sumir sem stöðutt eldust og hinir ríku urðu enn ríkari. Þeim tókst með aðstóð og ráðum Saurons að margvalda eigur sínar og fundi upp stórvirkar vélar til að ebla grófan og smíðuðu starri og starri skip. Og á þessum dregum sildu þeir gráur fyrir hjáttnum og af mikilli makt til stranda miðgarðs og nú komu þeir ekki lengur færandi gafir og jaf, jafnvel varla einu sinni sem stjórnendur, heldur sem miskunalausir stríðsmenn og ræningar. Er hund eltu íbúa meikars hvar sem þeir komu og rændu eigum þeirra, smöluðu þeim saman og letu þá burt í ánöð og marga hansumöðu þeir og slátruðu þeim í hérnum hræðilugu blóðfórnum á altari myrkradróttins. Í öllum virkjum sínum sem þeir komu sér upp á ströndum restu þeir voldu hóf og grafísi og þeir sem byggu þar í grendinni voru skelfingu losnir, svo að minningarnar um hina gömlu góðu daga voru farnar mást út, meðan rillingsauðurnar myrkuðu líf fólksins. Þannig umbreyttist Ar Faradson, konungur stjörnustorðar, í hinn hræðilegasta harðstjóra, sem heimurinn hafið kynst frá því á valdatíma Morgots, en í rauninni var það sauron sem öllur éði á bakvið tjöldin. Þannig leið tíminn, og árin færðust yfir konungin, sem fan skugga döiðans nálgast og fylltist örvendingu og æsingi. Þar með var upprunnin sú stund sem Sauron hafði lengi undirbúið og beðið eftir. Hann koma máli við konunginn og byrjaði útmála fyrir honum að hann væri nú orðin svo voldugur að hann gæti fengið vilja sínum framgengt í hverju sem væri og þyrti ekki að líta neinum bóðum eða bönnum. Og svo hjálta hann áfram. Valar voru svo slungnir að leggja undis í landi þar sem engin döiði þekkist. Og svo ljúa þeir að ykkur og leina því hvernig í öllu lykkur. Í ágengnisinni og græðgi og að því að þeir eru hrættur um að konungsmenn tæki frá þeim ódáinsríkið og völdinni við öllum heiminum. Og þó að það kunni sjálfsagt að vera nokkuð til í því að allir geti ekki notið gæfar hins óandalnega lífs, heldur aðeins þeir sem eru þess verðir, máttugjir menn og stoltir af miklum ættum Og fullkomum er ánglæti að sá mesti og voldugasti allra jæðarbarna, sjálfur konungur konunganna, Ar-Faradsson, skulle ekki vera að látið njóta hins eilíf á lífs, sá sem enginn færi aðpnast áfið, nema mannveg ef hann þá gerir það. En voldugir konungar sættast við ekki við sinjanir, heldur taka það sem þeim ber. Og þar sem Ar-Faradsson var orðin ær undir skugga döðans og lífans komið að lotum, Leði hann eyra fortölum Saurons og byrjaði að velta fyrir sér, hvort hann ætti ekki að hefja stríð gegn völum. Blasiðið að 309. Hann var lengi að móta hugmyndir sínar, og þótt hann talaði ekki um þærminn, hann ekki lengt hugreningum sínum fyrir öllum. Og þegar Amandýl komst að því hvaðan að því huga, brá honum heldur en ekki í brún og fylltist skelfingu, því að honum var fulljóst að menn geta með engum úti sigrað vala í styrjöld og að heimurinn myndir rinja ef ekki tækist að afstýra þessu stríði. Því kallaði hann elendilt sjónsinn til sín og meldi við hann. Nú eru dagardimmir og mennirnir fordæmdir því að hinn er trúföstu eru allt og fáir. Því hefum mér komið í huga grípa til þess ráðs sem forfaðir okkar jærendil gerði forðum að segla í vestrið hvort sem er bannaðið ekki og ræða við varla. Jafnvel sjálfan manvef svo bæri undir og gr Áður en það er um seinann. Myndir þú þá breyðast hóttlustu þinni við konungin? spurði Elendill. Því að þér ætti að vera kunnundum að þeir beru okkur sögumum að vera drottinsveikarar og njósnarar, en hinga til hafa það verið ránkarsakargiftir. Ef ég teldi að man við þarnaðist slíks sendi sagði Amantill, þá myndi ég hika við að gera þetta, að konunginum fórspurðum, því að einn trúnaður er öðrum æðri sem engin maður verður læst því jæmen beiðast náðar fyrir menn og frelsjun þeira frá sauróni hinum fláráða, sem því að einn sér mögulegt að nokkrir réttlátir hafi reinst trúfæstir og hvað banninnu viðvíkur mun í sjálfur vilja ganga sundir refsinguna þremur en að þjóð mín verði sek en gerðu þér grein fyrirfarða mín hvað ganga mun yfir fjölskyldu þína og ætti sem þú skilur eftir þær uppvíst verður um þennan verknaðin því máta að ekki berast út sagði Amattill jæmen undirbúa af stöku ský og sigla fyrstist það í austur, eins og önnurskip sem daglega láta þiðan úr höfnum. Síðar, eftir því hvernig vindur stendur og tilvillanir ráða, mun ég kúvinda, hvort sem er fyrir sunnan eða norðan, og stefna í vestur, hvar sem ég kem að landi. En þér, sonur minn og fólkið þínu, vil ég að búa út önnurskip og flytja um borði þau allafá hluti sem eru ykkur kærastir, og þau vildu síst án vera. Og þegar skipin eru tilbúin, ættu þau að likka í austurhö og það má láta að því liggjað ykkur langi til þegar svo hagar til að fylgja á eftir mér í östurveg. Ég er ekki lengur orðin svo kæl frænda okkar sem sýtur á hásæti að hann sakni mín eða minna, þó við skreppum burt sumar, eða jafnvel fyrir fullt og allt. En láti þó ekki ásjá að því ætli að taka fjölmenni með ykkur, því hann vill ekki missa svo marga. Vegna stríðsins sem hann ykkur á, minn hann vilja að sapna öll í því liði sem kostur er á. Blasiðið að 310. Leitaði uppi þá trúföstu sem þú getur treyst á og láttu þá koma til þín á laun ef þur vilja fúsir fara með þér og stefna að þessu markmiði. Og hvert á markmið okkar vera? spurði Eilandill. Að blanda ykkur ekki í stríðið og býða átekta, svaraði Amandill. Meira get ég ekki sagt að sinni fyrir en ég snýja aftur. En líkligast er að við verðið að flýja frá stjörnustorð, ánþess að nokkur stjarnar vís Því að allt landir er nú læf í blandið. Þið munu glata öllu sem var ykkur kærast, fá fórsmökk dauðans í lífinu og leita eftir nýju landi í útlegð. En hvort verður í austri eða vestri, vita valar einir. Aðsvo mæltu, hvað þið að alla heimilismenn sína, eins og hann væri að hvaði að lífið? Því að eins og hann sagði, svo kann að vera að þið sjáum mig aldrei eftir. Og ég mun ekki vera þær um að byrti ykkur samskunar takk og járendir spyrsti endur fyrir löngu. En verið stöðutt reyðubúinn því að endalokk þess heims sem við höfum þekkt standa nú fyrir dyrum. Sagt er að Amandill afi stíðum borð í smá skútu að næturþelli. Hann vatt upp seggl og stíði fyrst í austur en síðan sveigði hann til vestus. Með honum voru þrýr skipverir hans sem voru honum sérlega kærir og aldrei síðan hefur helst nokkurt orð eða orðið vartum nokkust tákn frá þeim. Nýja neinar sagnir eða tilgátturum hver urðu örlögð þeirra. Mönnunum varð ekki bjargað í annarskipti með slíkri sendifur. Og það var ekki lengur auðsótt mál að númennar fengju aflaust fyrir alla sína sveiksemi. En elendill gerði allt sem faðir hans hafi fyrir mælt. Skipans lágu tilbúin á lægjum undan östur strand landsins. Hinn er trúföstu hafðu stíðum borð ásamt eiginkonum sínum og börnum og teki með að sér dýrmættustu erðahluti sína og hverski hinn spyrðir. Þar var margt fagura og varanleira muna. Allt sem núminar höfðu fundið upp á sínum viskutímum ymiskunar dýrmætt kér og gimmsteinar bókróllur með sögnum skráðum í rauðu og svartu bleki. Og sjö steina höfðu verð með sér gjöf elda en um borð í skipi Ísildurs var sólarhringsvörður umið unga tríja afkomanda með með leikar hennar þauru. Og elendill og um hans fólk byðu reyðubúinn og blönduðu sér ekki í íllvirki tímanna. Alltaf byðan eittir því að eitthvað takn byrtist en það ætlaði aldrei að koma. Þá skrapp hann með lind til vesturstrandarinnar og horfði út yfir hafið með söknuði og þrá í brjósti því að hann unni mjög föður sínum en hann sá ekkert nema langskipaflota Ar Faradsons sapnast saman í vesturhögnum. Áður fyrr hafði veðráttan á núminur geta laga sig þægilega að þörfu mannana. Regn á réttum árstíma og í hófi, sólskýnið ímist hlýtt eða svalt veður og myndtur hafvindur. Blasiða 311 Með vestanvindinum þóttust menn finna ángan, aðeins augnablíks keim en unðaslegan, svo hann gagg tók fólk af blómum þeim sem stöðut blómstra á ódáðinsengjum en þekkjast ekki á dauðinströndum en nú hafði orðið breyting á þessu öllu og ekki til batnafar. Það var eins og himinninn annull sortnandi og það varð stormasamt með slagveðri og haghlíli. Stundum fárveðri og öru hverju bárst fregnir af því að eitthvert stór skipa númenna myndi hafa farist í hafi því að það snér ekki til hafnar. En slíkt ave aldrei áður komið fyrir frá því stjarna Jarendils hófst upp á himinnin. Og anna veivið fór a gerast undantekkt fyrirbæri í lofti að upp vestrinu reis að kvöldlægi risavaxið ský upp á heiminin og var í lögun eins og risavaxin örðn, þar sem vangendarnir tegðust lengst út í norðrið og surið. Það hófst löður hægt og sígandi upp á heiminin skýgði fyrst á sólalægið en um lágnættir grúðið þar yfir númenor. Og undan vangum þessara arðn skýja brustu á eldingar og þrömyrnar endurköstuðust eins og bergmál milliskýsins og sjáarflatarins. Men urðu gripnir þung um geig. Sjá, erðnir vestur drótna, própuðu þeir. Erðnir mannveis hlakka yfirnúminur og menn lietu fallast neyður á ásjónu sína til jarðar. Sumir yðruðust skamma stund. en aðrir urðu því fórhertari og stektu hnefa upp á móti himninum og sáðu, vestur drótnar eru með ráðabrugg gegn okkur. En konungur gaf út yfirlýsingu auðvitað að undirlegi í Saurons. Þeir greiða fyrsta högið Við eigum næsta leik. Eldingarnar færðust allar í aukana og byrjuða ljósta menn á hæðum, á aukrum og borgarstrætum og ærandi trumuflegur skallt niður á hofkólfinu, sveipaði það eldsloga svo að sprunga brast í. En þykk vekjaða hofið hélst upp í óhakað og sást til Saurons sprikla á efstu kólfspýru, bjóða eldingunum byrgin og sleppa ómeitur. Á þeirri stundu fóru mennirnir að líta á hann sem guð og sintu í engu öllum hinnum válegu teiknum, þótt landið hristist undir fótum þeirra, stöðnur heilðust neðanjörðar og bæri saman við bremsú hafsins og reikjastrókinn leiði út um tind himinssólu. En Ar Faradzón herti því meira á výbúnaðinum. Nú var svo komið að óvígur floti númenna sverti hafið á stóru svæði fyrir vestan landið. Það líktist heilum eigaklasa, með þúsundum eiga og siglutrjáum eins og heilum skógum til að sjá, og seglin eins og óendanlegar skýjabreiður með herfánum, gultnum og svartum, sem sýftust til eins og í róki. Aðeins var beðið eftir rásmerki frá konunginum, en Sauron dróð sig inn í innsta hring hofsins og honu varu færðir pangar til brennifórna. Blasiða 312 Þá komu ergnifnir, sendibóðar vesturdrótna, fljúandi út úr ljósaskiptunum og hefðu skipa sér í orustu fylkingu, í svo langri röð að síðustu bakseitilnar hörfu í fjaskanum og eftir því sem þeir nálguðust stakkuðu þeir og þandist út vangaf þeirra svo þeir náðu yfir heiminin. Í vestri var sem logaði bálrauður erldur og hann glampaði undir bringu þeirra en svo reyði blík svo allt númenor litaðist sem af eldsglæðum og ef mönnum varð lítið í andlít nágranna sinna, fannst þeim sem þeir höfðu roðnað af heift. Við það svallar faratsóni móður og hann steig um borðið flaggskip sitt, sjókastalan eða alkarondas. Voldugt var það, marg ára og marg mastra, tygnarlegt allt í gulli og svartu og efst í lyftingu stóð hásæti konungs undir tjaldheimni, og hann skrítist koronu sinni, létt reisa hermerki sitt og gaf merki um að letta akkerum, og á samri stundu var blásið í alla lúðra og þýtur þeirra yfirgnafði reyðar þrömmugnar. Þannig lagði hinn ósigrandi flóti númina afstað móti ógninni í vestri. Það var bírleisa en ekki vantati áratnar, og ótal galeiðu þrælar strýtuðu undir svipuhöggum. Sólin gekk til víðar, og það sló þögn yfir allt. Það skyriði af nóttu og hafið var látaukt á meðan heimurinn beid í ofvæðni þess sem verða vildi. Sígandi hvarf flótin úr auksin þeirra sem fylltist meðalum úr höfnunum. Gljósin döfnuðu og þau sveipuðustu dimmu næturinnar. Um morguninn voru þau horfin. Þau höfðu þá svífið fyrir austanbýr og rofið varlabannið inn á forbónasvæðið. Og þau fóru með stríð á hendur ótagendum til að hrifsa til sín eilift líf innan heimsins hvarfdauða. Og floti Ar-Faradsons kom af hafi og umlutti forvarlaborgina og eiguna eins og eldar hryðust, því að skínúmenna skeiði fyrir sjólarægið. Og loksins kom ar að Amanslandi, hinu blessaða ríki, að strönd Valalands, enn ríkti dauða þögn eins og dómurinn hengi á bláþræði. Þá kom hik á Ar-Faradsson á lokaskeiðinu. Hann varð svo reikull í ráði að munaði minnstu að öllum flotanum við. Kerkur hans brast er hann leit hljóðvana og horfði upp á skínandi háknæfutindin, kvítari en mjöll, kaltari en döðan, töklan óhagganlegan og vannlegan eins og skugga af ljósi arföður. En stoltans og stórleiti hafði yfirhundina og loks tók hann af skarið, steg frá borði, stikaði upp ströndina og kastaði eign sinni á landið, svo framalega sem engin viðfengdi það með vopnum og fjölskipaðar hertsveitir númenna settu búðir sínar við túnahaug, meðan eldar flýðu undan. Þá steg manveg upp á fjallir og kallaði til Alföður og listiði yfir að valar legðu neyður umboðasitt til forræðisördu. Alföðir tók við stjórnanteimunum og síndi vald sitt í verki með því að sneiða heiminn niður og görbreyta lögun jarðar. Gífuleg gjá opnaðist í hafið mitt á milli númenor og ódánislanda og vötnin skóluðust og flættu ofan í hérna og slíkar voru dunurnar og úðaköstin frá sem belljandi fossi að þau náðu upp til heimins og heimurinn hristist og skókst. Blasiða 313 Og allur floti númena sógaðist niður í hildýpið og gleftist af því með manni og mús. En Ar Faradsón konungur og hinn er döðlegu sem stíðu þauðu fæti á land grófust undir skriðum og rinnjandi fjöllum. Og þar er sagt að þeir megi dúsa í dýflissu í glemdu hellum til hinnstu orustu og domstags. En Amanslandi, ásamt eiginu einu og álum þeim sem þarbyrgu var svifti burtu af jörðinni og sveiflað upp á heiminnsvestinguna þar sem döðlegir menn geta ekki selist til þess. Og Gjafalandi, Andor, Númenur konungana, stjörnustorð Jærandils, var gjörðsamlega eitt, því að eian stóð skamt fyrir að lustan brún hinnar voldugu gjár, og við það vallt grunnur hennar um koll, og eian með öllu sem á var, steftist út á brúninni og neður í þetta ríkalega ginnunga gap. Og varla er nokkur staður á allri jörðinni, þar sem ekki eru einhverjar minnjar um öll þau ósköp sem þar gengu á. Því að í öllum þessum umróti liðt alfaðir úttafið mikla rísa eins og flóðöldu og sópa og brjóta undir sér löndin þar þegar í Og ný höf og ný lönd myndiðust. En heimurinn minkaði því að Valaland og eiga neina hafði verið fjarlæð burturónum og flutt í duldarríkið. Á einni stundu á mönnunum gjörsamlega af óvörum fjall þessi dómur. Það var á þrítugasta og nýjunda degi eftir að flótin mikli lagði úr höfn. Þá bröst skyndilega mikill eldstolpi upp úr himinsúlunni og það reyðu yfir ofsa vindar og jörðin skogst og himinin nötraði og fjöllin skriðu fram. Og hafið klefti alla nómenna með öllum börnum þeirra og eiginkonum, með öllum ungum eionum og stoltu hefarkonunum, með öllum görðunum og háu sölunum, törnunum og grafísunum og öllum auðæfunum, með öllum gimsteinunum og voðunum og öllum listaverkunum, máluðum og útskornum með öllum hlátrónum og glaðverðinni og tónlistinni, með allri viskunni og saknafræðunum, allt kvarðað fyrir fullt og allt. Og síðasta völlu, þegar bylgur hafsins reysu grængorlandi og kaldar og með freyðandi földum og kvöldust yfir landið, kaffarði þær drottninguna Tar-Mýríjel sem var feguri en silfur eða fílabein eða perlur. Hún varð of sein fyrir að ná að bröttum þrebanum og stíga upp á himinsúluna að helgistæðnum, því að flaumurinn þreyfana og ópenar kefðust í vindgnínum. En hvort sem Amandill komst nokku tíma til Valalands, og hvort sem mann veð við hann eður rey, þá sýndu Valar elendli sinni hans og hans fólki miskun og þyrmtu þeim við ósköpum dagsins. Blasiða 314 Því að elendill að þið settið kyrr í östurhöfn, og rómennu og ekki sint hergvæðningu konungsins til þáttöku í stríðinu. Til að forðast útsendara Saurons sem komi til að handtakan og dragan til eldfórnar í hófunnu hafðan stíðum borðið skýp sitt og andæft úti fyrir ströndinni og beðið síns tíma. Þar var hann í skjóli við land fyrir útsógi hafsins að hinu mikla niðurfalli og að því í vari fyrir því mikla fárviðri sem brast á. En þegar ginklófa bylgjan molduga vall yfir land og allt númenoland valt niður af stalli og það var ekki annað sýnt en að hann og skipans hans færðust í gaf og þær hann hefði sjálfur helst líka vilja fyrirfarast því að engin dauðans kvöl gat verið briskari en að horfa upp á þá dregin tjón sem orðið hafði og aðar hörmunalæsa dags en svo vildi þá til að orkanin viltari en nokkur stormur sem mannvinir hefur nokkur síni séð kom kvínandi úr vestri og feykti skipumans langar leiðir hann reið seglinn í tættri og þver kuppaði siglutrén og hlakti vesalings fólkið eins og rekald í hafi. Nýju voru skepin, fjögur hafði elendill, ísildur var með þrjú og anaríjón 2 og þau rak undan svartastorminum burt úr rakri dómsins yfir í myrkur heimsins og hafadjúpin reysi upp undir þeim í gnæfandi fári og byrgur sem líktust hályftum fjöllum á fleigi ferð með risafaksnum jökulættum báruðu þau upp í loftið með braki skýjanna og kostuðu þeim mörgum dögum síðar upp í fjörur miðgarðs. En öll ströndin og sjávarsíða vesturhlutans mátti þóla mikla umbreytingu og eiðingu, því að hafið fletti yfir löndin, strendurnar brotnuðu og fornar eigar sökku í kaf, en nýjar eigar upphófust. Hæðir og fjöll rundu og fljótin fengu sér nýja og óvænta farvegið. Elendill og sinir hans stopnuðu síðan konungsríki á miðgarði. Og þótt fræður og yðnir væru aðeins sem bergmál af því sem þið voru, áður en Sauron kom til númenor, síndust þau þvó háleitt í augum villumanna heimsins. Og marfa líka sagt í sögnum af afregum erfingja elendils á þeirri nýju öld sem nú var að hefjast, og glímuð þeirra við Sauron sem aldrei virtist ætla að ljúka. Sjálfur var Sauron skelfingu lostinn þegar reyði vala skalli við löndin og við þann dóm sem sá eini í feldi yfir haf og haugður. Viðbróðin voru margvalt magnari en hann hafi búist við. Hann hafi aðeins stemt að eðingu númennaþjóðarinnar og ósýri hins stórláta konung Sera. Þar sem Sauron hafi settið á svörtum sessi sínum í miðju gullófinu, hafðan hlegið þegar hann heyrði lúðra Ar-Faradzsons blása til stríðs. Afturklógan þegar hann heyrði þ Og þriðja sinnið með sjálfum sér, þegar hann hugsaði til framtíðurinnar og hvað hann ætti næst að gera í heiminum þegar hann væri laus við ætani í eitt skipti fyrir öll. Þá skalliðið óvanta yfir hann í miðjum sæludraunum í sessi sínum og hófið hrundi niður í ginnungakapið. Blasiða 315 En Sauron var ekki lengur af döðlegu holdi, og þótt hann yrði nú sviftur þeirri líkamslögun sem hann hafði áður haft og beitt sem verkfæri til svo margra íllvirkja að hann gætt aldrei framar byrst augumanna, reis andi aftur upp úr djúbinu og fór sem skuggi og svartur vindur yfir hafið og kom niður á miðgarði í Mordor sem var hans heimaland. Þar reisti hann aftur upp hinn mikla ring barætturðs eða myrkravirkis og dvaldist þar skuggalegur og þögull þar til hann hafði gert sér annan búning sem bjóð ylsku hans og hatri sínilega mynd og augnaráð Saurons eins ræðilega fengu fáir staðist. En um þá hluti verðu nú ekki nánarfjallat í frásögnunni af druknun Númenors sem nú er lokið. Jafel nafn landsins glataðist og síðan hafa menn líkt minnst á stjórnurlandið Elina, nýja gjafarlandið Andor sem var tekið eftur, nýja Númenorlandið á Hjæraveraldar. En útlagarnir á sjávarstilendunum þegar þeir rendu hugarnam til vestus voru með einhverjar óljósar hugmyndir um heimabygð á hafsspotni mar nú farmar, sem heimin háar bylgjur að þau fært í kaf eða tala var um akallabett eð hrunda, eða þið druknaðaland eða atalanda á eldamáli Sumir útlagana trúðu því að tindurinn á meneltarma heiminnsúlunni hefði ekki færið á kaf til eilíðar heldur risið upp úr bylgjónum einmana smá eiga týndi úttafin því að hann var helgur reytur og ekki einu sinni saur hann hafði dyrista sörgan. Og sumir afkomenda jærendils hófu síðar að leita að honum. Því að sagt var meðal fræðimanna að spakveitrir öldungar gættu séð frá tindi heimilsúlunar blíkir frá táungslandinu. Því að jafnvel eftir hrunið bindist hugur dundanna mjög til vestus. Þóttir gæðu sig grein fyrir því að heimurinn var breyttur, sögðu þeir sem svo vister forvalaborg horfin af jörðinni og amansland númið á brott og þeir verða ekki fundin í þessum heimi myrkulsins. Samt voruð þau eitt sín þarna, og því eruðu þar enn í raun og veru í fullri verund heimsins, eins og hann var í fyrstu. Og dundanir hældu því fram að döðlegir menn gætu ef sérstökk blessun fylgdi þeim, litið augum aðra tíma en líkamslífsins, og þeir þráðu jafnan að sleppa með einhverum hætti lausir burt og skugga öll útleðarinnar og lítið með einhverum hætti ljósið sem ekki sloknar því að sorginn og hugsuninn um döðan hefur jæfnum fyrt þeim yfir djúpum hafsins. Því hendi þá nú oft að mestu sæfarar þeirra sveimuðu um úttafið í stöðuru leit að heiminn súlu enni og þráðu að sjá frá henni sín þess sem eittin var. En þeir fundu hann ekki. Þeir komu aðeins að nýjum löndum sem voru eins og þau gömlu ofur selti döðanum og þeir sem allra lengst sildu komu aðeins að beltinu mikla umhverfis jörðina, og loks snýruð þeir döðist litnir aftur til uppafstafarins, og sáðu, allir vegir eru bóknir. Þannig komust konungar manna á síðari dögum að því, hvort sem var af skipasiklingum, af hórnum fræðum eða stjórnutækni, að jörðin var í raun og veru öll kúlulaga. En samt gætt álfumleifst að sigla á brott frá miðgarði, og koma til hens forna vestus og til forvala lands. Þess vegna halda fræðimennir því fram að þinn beinivegur hljóti enna vera til fyrir þá sem leifist að notan. Þeir halda á lofti þeirri kenningu að á meðan hinn nýji heimur rökkisundur, standi í gamlan leiðin og braud minningana um vestrið enn og sé nú eins og voldug ósýnileg brú sem standi uppi í andrumsloftin og flugloftin, nú bógin eins og heimurinn er aldur bóginn og gangi í gegnum ylmenn eða stjarnfestingu himinsins, sem ekki hold fær þó þóla hjálpa löst. Og við hinbrúarsbolfin sé komið að toll erið séa eða eigun í einu, og jafn við lengra til valinór, þar sem valar sitt í enn á raukstólum og fylgist með hvernig framvindi sögu heimsins. Því af alltaf vaknað frásæknir og orðasveimur við sjávarsýðuna um sæfara sem tínast í hafi og eru taldir af, en í rauninni hafið af valdi örlagana eða fyrir náð og miskun vala lent inn á beinaveginum og séð yfirborð heimsins eins og begi af niður undir fótum sér. Og þegar við komið að upplýstum hafnarbökkum af að lóni eða forvarla borgar og sannlega að hinstu ströndum á mörkum amanslands og þar fengið augum að líta fjallið kvíta, svo hræðilegt og forkunarfagurt áður enn þeir dóu. Lasivaive rúntruz